Laçə buna baxıramsam yenə yəni sahabelər, yəni, yəni deyir ki, yəni Allahə bağlansınlar. Yəni yalnız qüvvət alahtadır, lakin yenə də buna baxmayaraq, yəni insanların çoxsu özlərini arxaniyadır ki, yəni sayımız çoxdur, biz qalib gələcəyik. Və həmçinin silahımız da var, minimiz də var, hər şey var. Və bu haçıdan sonra Allah təala yəni həmin o sahiblərin əməlinə görə, yəni onların etdiyi bu niyyətlərinə görə Allah təala onlara onlar haqqında ayinə zədir. Ovelə Tövəsəsə 25-ci ayəsidir. Tövəsəsə 25-ci ayəsində buyurur ki: "Və ay məhuneyin izahacəbətkum kəsratukum. Huneyin günündə çoxluğunu sizi heyrətə gətirdi və ya çoxluğunu sizə arxan etdi. Fəramtuhun ankum şeyə, bu çoxluğunuz, sayınızın çox olması 12.000 nəfər olması baxmayaraq, o sizə heç bir fayda vermədi. Qodaqa talikum el-ardum marahbat, thumma wallaytum mudbirin. Yer öz baxmayaraq Sizin çox bir dar, yəni dar məzhar kimi görsəndə, yəni, çox dar olduğu üçün və sonra siz yəni başınızı götürüb döyüş meydanından qaçdınız. Yəni ətalə, yəni müsəmməmlərin etdiyi əməllərinə görə, etdiyi niyyətlərinə görə onları bu cür yəni Və o haqqda danışacağıq inşallah. Və sonra Peyğəmbərə sallam səhabələ buyurur ki, yəni bir peyğəmbər olub onun çoxlu dəstəsi olub və o, öz dəstəsinin arxan olaraq, Allah-ı buna baxma onun dəstəsini məqlub edib və yə, onların üzərinə bəla olaraq ölüm göndəri Allah-ı Allah. ı allah allah həmin Peyğambəlin o qoşununa ölüm göndəri və hamısı yəni, o qoşun dəstəsi hamısı ölürlər. Sonra Peyğəmbə səhəm Hüneyn yerə yaxmaşanda artıq işləməzin vaxtı idi və Peyğəmbə səhəm burada qoşunu, yəni məscəni saldırır və Qoşunun üzərinə sahabələdən bir nəfəri təyin edir ki, o, yəni, deyanıb düşmənə nəzaret ələsin. Və sonra Peyyəmə səsələm hündürə çıxıb və düşmən tərəfə baxır və görür ki, onlar bütün mal dövlətdən hamısını gətiriblər, qoyunların, dəvələrin və sonra sahabə də gəlib onlara bu xəbəri verəndə, bir ad xəbəri, Peyyəmə səsələm buyurur ki, o, inşallah bütün bunlar hamısı müsəlmanların, inşallah müsəlmanların qəlimətləri olacaq. Sonra Peyvəməz İslam sahabələri ilə yəni Huneyn yəni, yerə gələndə həmin gün Huneyn döyüşünə gələndə turaqa, yəni boşanmışlar boşanmışlar kim idi? Məkkədə. Məkkədə İslamı qabir edənlər yəni Məkkənin fətindən sonra İslamı qabir edənlər Məkkə əhli onlar görürlər ki, müşriklərin bir ağacı var və müşriklər həmin ağacdan qılınclarını asırlar yəni biraz ağacda qalan su gəyib qılıncı götürürlər yəni ki, onların ehtiqatını görür müşriklərin Bu cür etmək onların qılıçlarının daha kəskin olur. Yəni qılıçları daha yaxşı kəsir. Və bu vaxt həmin o boşanmışlar, yəni Məkkəli, Məkkəhli Hansısa İslamı təzə qəbul etmişlər. Deyirlər ki, ya Rəsulullah onların zət ənvatı kimi, yəni o, o pirləri kimi, bizim də bir pirələ biz də ordan, yəni qılıçlarımızı və bizim qılıçlarımız yaxşı kəsin. Çünki Məkkəhli hələ İslamı tam, yəni dərk etməmişlər. Yəni onlarda yəni töhid baxımından çoxlu Yəni xətələri var idi. Sonra Peyğəmbərəməsən belə ki, Allah, Yəni böyük Allah, uca Allah, naqisliyəndən və əiblərdən uzaqdır. Fərzə kəmə qala Musa, e, kəmə qala qav Musa. Siz Musanın qömrü dediyi kimi bir söz deyirsiniz. İcəllənə ilahən kəmə rahum Yəni o vaxt Musa Peyğəmbərin qömrü, Musa demişdir ki, o tayfanın, o qəbilənin allahları kimi bizim üçün bir Allah düzəldin. Bir ilah düzəldək, biz ona ibadət edəyək. Yəni Məsafə məna görə ona belə demişlər. Bə həmişə idi ki, siz də mənə belə deyirsiz ki, yəni üçün də belə bir şey edim ki, siz də ona, yəni qonucularınız, asası sizin qonucudan daha yaxşısı olsun. Və Məsafə onlar bəyənədir ki, bu cür etmək xatadır və sonra hədisdə buyurur ki, "Qolledən əfsiyədi hilətər qəbənə səna nəmən kənə Nəfsi nə Mən nəfsimə land olan Allahınd olsun ki, siz yəni ümmətnə müsəlmanlar qiyamət gününə Yəni ya hödələrin, xalqlarçının və ya başqa millətlərin etdiyi əməllərə addım-addım tabul olacasınız. Addım, onlar adına hər gün sizə görəcəksiniz. O cür onlara tabe olacasınız. Yəni öz dilinizi buraxıb onların yəni adət yapışacaqsınız. Və sonra yəni bu açıdan bizə bəyan olur ki, hələ Məkkə əhli, yəni onlar İslamda təzə olduqlarına görə bu yəni, cür xətalar edirlər. Lakin təbii ki, Mək Mədənədən gələn sahabələr, yəni mühacir və ənsarlar heç çox apayamazsan, belə şey deməzlər. Çünki artıq yəni, tövhid əqidəsi onların qəribinə tam oturmuşdur və həmçinin yəni, qəribə hadisələrdən biri odur ki, yəni, Kəldəti bin El-Həmbəl adlı bir nəfər, yəni, Saf Safvani bin Umeyyən qardaşı döyük vaxtı Yəni döyüş vaxtı olanda yəni, hünəy düşündü. Vaxtı gəldi ki, müsəlmanlar, yəni döyüş meydanına qaçırlar artıq, yəni məğlub olurlar. Vaxtı həmin o adam deyir ki, yəni məkkəli idi, İslamı təzə qəbul Deyir ki, bu gün sehr fayda vermədi. Yəni, bu gün Məhəmmədin sehri fayda vermədi. Yəni o hələ bilirdi ki, yenə hələ peyğəmbər hələ yenə yəni, yəni, yəni sehrlə yəni, çünki əvvəl peyğəmbərsəm nə dedilər? Sehrbazdır, şairdir, dəlidir. Yəni, bu adam Hələ İslamı qabir edir bax, ki, bu gün sehir fayda vermədi. Yəni, Peyğəmbərin sehri bu gün baş tutmadı. Və bu vaxtı Safan ibn-i Umeyyə, o artıq İslam əqdaşı bilirdi, tam Peyğəmbərinin inanmışdı və o vaxtı deyir ki, e Sakit dur. Fadda Allahu Allah da sənin ağzını bir şey bağlasın, sakit Yəni, onun üçün belə bəddua edir. Və həmin adam deyir ki, o da Qayıtlıdır ki, mənim deyir yəni Havuzan qəbirəsindən bir nəfərin mənim üzərimdə hakim olması mənim üçün pislir. Lakin Qureyşdən bir nəfərin mənim üzərimdə hakim olması mənə sevimlidir. Yəni, həmin adam yəni, bu cürdir. Yəni, görsədikən ki, onların yəni, cahilliyini hətta yəni, İslamı qəbirədəndən sonra onların yəni, İslam haqqında yenə də bilmədiklər şey çox idi. Və həmin döyüş vaxtı, yəni döyüş başlamamışdan əvvəl və döyüş gedən vaxtı Məkkənin axsaqqaları, yəni böyük adamların Məkkənin qoşunun tam arxasında diyanmışdılar. Yəni, müsələmanların dəstəsinin ən axırıncı cəriyyəsində diyanmışdılar və hündür yerdən baxırdılar. Və deyilək ki, gəlin baxaq, görək bu döyüşdə kim qalib gələcək. Yəni, hələ onların ümidi var idi ki, bu döyüşdə Peyğmasan məqlub olacaq. Bu döyüşdə Peyğmasan Yəni, hər İslam oların qəblərinə tam girməmişdi. İslam oların qəblərinə tam daxil olmamışdı. Və onlar kənardan baxırlar və hətta rəvaətdə gəlib ki, yəni, Safvan adı bir nəfər yəni, öz yəni, körəsini göndərirdi və deyir ki, get, bax, görək, döyüş məydanı nə xəbər var? Yəni, Üstünü kimdədir? Və həmin uşaqda gəlirdi, yəni körəsi, balacı uşaq gəlirdi və döyüş meydanda olan xəbərləri safana, yəni, geri aparırdı. Yəni kim qalib gəlir, kim məğlub olur. Və müsələnlər birinci, yəni, döyüşün birinci mərhəzində məğlub olurlar və bu vaxta Əbu Sufyan yəni, dəstəyə baxırdı, qoşuna baxırdı, nəzarət edirdi və Əbu Sufyan deyir ki, bunlar deyil, dənizə qədər gedməsələr məğlub olan deyirlər. Yəni, həmin qəbilə, Səqif və Havuzan qəbiləsi Onları dənizə qədər qovmayınca, bunlar məğlub olmayacaqlar. Bu niyyətlə başladı yəni, o dediyimiz kimi əzlamı andı çirməyə. Əzlam bilirsiniz da nədir? Yəni nişanı eləyir, yəni, işarı qorur, sonra o xatır, o dediyi yeri yəni, batışır, deməli nədir? Onda yəni, alınacaq iş. Və Abusufiyyanda hələ yəni, cahili var idi və bu cür yəni, andı çirdi. Yəni alıb oxulu o cür atırdı və deyirdi ki, yəni, ki bu cür, yəni, onlar yəni dənizə qədər getməsələr məğlub olmayacalar. Bu niyyətlə o xatırdı. Lakin təbii ki, yəni, onun niyyəti yəni düzgün deyil, yəni, başa düşmür. Sahabidlər şin yəni, İslam tam hələ yəni, İslam qəlbinə tam oturmamışdı. Necə ki, yəni Mədinədə indi yəni qabaqda həsaslıqdan da gələcək. Yəni bəzlə var idi ki, yəni, İslamı yəni qəbul etmişdirlər, lakin yəni var idi. Necə ki, məsələn, məsələn, bugünkü gündə məsəl, var, lakin cahidlər həmsələn o günlərdə də. Onun <coughs> bu ki, e, kəntli ərəblər, yəni ərablər deyirlər ki, biz, yəni möminiyyik. Deyir ki, onlar mömin edir, onlar sadə təslim olublar. Yəni, hələ yəni, özlərini təslim ediblər, lakin hələ tam başa düşündürədiyini. Yəni, bu, yəni, adı bir şeydir və sonra Həmin qəbilə, Havucan qəbiləsi, onu indiyən yerə, yəni qoşunu toplamışlar və gecə vaxtı həmin qəbi, qəbilə, yəni qoşunu vadinin yəni, giriş və çıxış yerlərində, gizlin yerlərdə, yəni ağacların, köllərin arxasında öz qoşunlarını gizlədirlər. Yəni dəstlərin, döyüşləri orada yəni, paylaşdırırlar hər tərəfə, ki, müsəlmanlar vadinin içərisində gələndə onlar hər tərəfdə müsəlmanların üzərini hücum etsinlər oxlarla, nizələrlə və s. bucuk şeylərlə müsəlmələri zərbə indirsinlər və onları hamısının oradan yəni, döyüş meydanını qorsunlar. Və bu həmin bu yəni, qoşunun bucuru yəni, bölünməsi Məlik İbn-Ovv adlıb, yəni həmin o qoşun başçısının yəni qurduğu bir döyüş üslub idi. Və həmin, həmin adam Məlik i̇bn qoşun dəstədə arasında gəzirdi və deyirdi ki, Gəlin belə eləyə, yəni vadinin hər iki tərəfində gizləninsiz və mənim əmrim gələndə hamı birdən, bir nəfərin zərbəsi kimi onların qoşuna hücum eləsin. Yəni, hamı birdən zərbə indirsin ki, qoy, yəni, hücə bir zərbə alansın və onlara həmçinin yəni, həvəsi getirir, deyilir ki, Məhəmməd və onun yəni, yanında olanlar hələ bu vaxtda kimi beləkə şey görməyiblər. Onların döyüşdüyükləri adamlar kimi vaxtda uşaq -uşaq olublar. uşaq-uşaq yəni, olublar. Y və ya yəni, saylarının çoxulmasını baxmayaraq döyüşdə təcrübəsi olublar və onların sizin kimi döyüşdə təcrübəsi yox idi yəni bunlara həvəsə getirir, tərifdir ki onlar qoy həvəsə gəlsinlər və sonra Peyğambaslam səhər açılan vaxtı qoşunu hazırlayır və yəni, qoşunun dəstələrin cəlidir cəlilərin cəlidir və onları vadinin içəsində aparır və qoşunun yəni ön tərəfində gedən Xalid ibn-i Valid deyirdi. Xalid ibn Valid at atların dəstəsində, yəni suvalid dəstəyə edirdi. Və qoşunun, yəni arxı tərəfində isə Bənosuləyib qəbirəsinin yəni, döyüşçüləri idilər. Yəni, qoşunun Pəlməzən bu cür tərtib etmişdir, yəni ön tərəfdə atlar gerirdilər, arxıda isə piyadarlar. Və sonra müsəlmanlar vadiə girərkən Havuzan qəbirəsinin üzərinə hücum edirlər, yəni onların qurduğu dəstənin üzərinə hücum edirlər və həmin yəni, ortada olan dəstə, yəni məğlub olub geri çəkiləndə o vaxt qənimətlər qoyub yedilər. Və misalların başı qarışıq, yəni, oradan qənimətləri götürməyə. Və bu vaxtı yəni, onlar kimi yəni qənimətləri döyüş meydanına çıxarmaq istəyən vaxtı, yəni artıq başları qarışıb, vaxtı onların başçısı Məhəmməd olsun yəni əmri ilə onlar hər tərəfdən vadinin hər iki tərəfindən başçı olan misalların üzərinə oxlardan yağış endirməyə. Yəni, hər təvr, yəni, bunlar çökəyliyidirlər və onlar gündür tərəflərdə başlıdırlar onları hücum etməyə və hər tərəfdən oxularla yağış kimi yəni, onları üzrəndə indirirlər zərbəni və müsləminlər bu cür olacağını gözləmirdilər, yəni, döyüşün bu cür alınacağını heç gözləmirdilər və sonra Allah'tan buyurduğu kimi yəni, geniş bir yer, yəni, yer üzrün geniş olduğuna baxmayaraq onlar üçün həmin an yer çox bir dar idi. Yəni yer üzü çox onlar üçün daralmış, yəni ki, çox çaşmışmay düşmüşlər. Və haqqə düşmüşlər. Və bu vaxtı yəni, bunu görən, yəni döyüşçülər, yəni əmsamanlar başlarda döyüş meydanından çıxmağa, yəni hətta başda döyüşməndən qaçmağa hətta yəni, bir nəfər yanadaşına fikir vermirdi. Yəni qaçan adam bilmirdi ki, yanında qaçaq kimdir. Yəni o cür yəni döyüşün şizətindən və qorxusundan Və vaxt Peyğəmbər səsəvəm həndəsəsinə, yəni qışqırır ki, ey insanlar, yəni ey cəmaət, mənim yanma gəlin, yəni peyğəmbər mənəm, yəni məni tanıyın, yəni peyğəmbərəm, yo, onlar təhəttə onu tanımırlar. Yəni, bu cür dəhşətdən onu tanımırlar. Və peyğəmbərəm, bu şey mənəm peyğəmbər, mənəm peyğəmbər, yəni gəlin məni yanıma, lakin yəni peyğəmbər həmsindir ki, mən Abdullah oğlu Məhəmmədəm, yəni deyir ki, bəlkə peyğəmbər buna baxın, yəni, onlar Yəni döyüşün bu şiddətindən peyomasamın səsini belə işitmədirlər. Yəni hətta yəni, misalmanların yəni, belə bir döyüşü gözləməməyinə sübut dəlillərdən biri oldu ki, yəni, pəhsləri döyüş meydanına gəlmişdən ayaq yalın və əlində heç bir silahsız. Yəni arxan ki, adam çoxdur, qoşun böyükdür, yəni, burayı taplaraq keçəcəyik bu cür. Yəni bu cür arxanlığa hətta ayağına əlqabı ayaq giyməmişdir. Yəni o cür yəni, arxanlığa hətta əlində silah da yox idi və bəzi əndə, deyilirə ki, bəzi əndə yəni, sadı, yəni, yanımsı bir qılıncı var idi. Yəni, bu cür, yəni, onlar döyüş meydana gəlmişlər, lakin onlar, yəni, bu döyüşü görəndə başladılar hamısı, təbii ki, ayğanın adam əlini salmayan, neyiniyəcək, döyüş meydanına qaçacaq. Yəni, bir nəfər qaçanda da o və səhədə neyi salır? O və səhədə haqqı salır, salır. Və ona görə döyüşdə yəni, dəhşətli bir, vah Həmçinin rovatkada deyir ki, yəni bəzi uşaqlar, gənc oğlanlar, yəni məsələn 15-16 yaşlı gənclər, yəni bunlar gəlmişlər hətta başlarına yəni dəmirl papaq qoymamışlar. Yəni o cür, yəni arxalarında döyüş meydanına gəlmişlər. Və rovatkada deyilir ki, ən birinci qaçan, yəni döyüş meydanından qaçan müsəmmənlər atda dəstəsi olur, yəni süvarlər olur. Atda dəstə görülür ki, yəni arxa yəni, dözmək mümkündür döyüş meydanında və onun üçün bu dəstə Qasır meydandan çıxır. Sonra isə atlar qasırdan sonra piyadalar onların axısını qaçırlar.